Ashab-ı Hacma'yın nəmədə. Səhərə Rəhəmədə buyurur da, Atayəmmunu fiyyudun mescid və qayrı. Yəni, mescide giren, mescide və yaa başqa illərə giren sağ tərəfi iştəkni. Mələ sələm, kiram vəqti təbii, ayaqı, bu Və, və yani, e, burada, bu səhərə Rəhəmədə bir mescidə qəyirir. Qəyirir, yəni, burda yəni, hansı ki, Yəni, ölməyən yəllər, o məncəsi olan yəllər burada nəzərdə Çünki məsələn, pis yəllərə sol, sol ayaq məsəl. Taksiyon, məsəl ayaq yonuna girendə. Ayqın vəyir. Amma ümumən bələ, məsələn, taqca evdir və səyirə. Bəzərə girməyəm. Sondan lazımdır, girməyəm. Azərə, ümumən bələ, pazar pis yəllərəndə bəkvərə Şeytanın mescidə yani şeytan, mescid o mənadır ki, orda yalan çoxdur şeytanın işləri. Allah, Allah və s. mənada mənada mənada dədə. Allah və dədə. Bələ sağlıq, Allah və dədə. Üməli, <coughs> burda Bukhari, rəhiməzilləh, İbn-i Umar'dan rəbaət ki, İbn-i Umar'ın ki, bəs İbn-i Umar, Ibn Umar hemşə sağaqına Bir yana giləndə sağ ayağına gizərdi və bir yana çıxanda sol ayağına çıxardı. Həmçin, burada Ayaşıq Radiyyəllərin hələyətində deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sələm sevərdi, sağla başlamaq Nə də, də bacarırsan, nə də bacarırsan. Hətta ayağını geyəndə, yəni taktib sağ, biri məsələn paltanın geyəndə, yaxşı güncə sağ həllə sağ ayağı. Həmçin, ayaqda sağ ayağı, sağ ayağı Ali bu, qələ ədəbdir. Sonra burada, rəxəməhəlləh, başqa məsələyə toxunur o da, bəhəb həl-tunbaşı quburu, müşriki cəhiliyyə, o, etdə qədər məkənəməsələcəyəyə. Yəni, müşriklərin qəbirləri çıxardırıb, o yərdən məsələdi kimi olanmı? Yəni, çıx ki, qəbisanlıqdır, Uxarə burada qeyd edir ki, müşriklərin yəni, göstərək ki, müsələmanların toxunmaq lazımdır. Ayrın bir, müsələmanların qəbiri sanmağa gərək toxunmuyamaya. qəbir qəbirə gərək toxunmuyasaq. İnsan hüququ həm insana ölmək edir, həm sağlığında, həm öləndə. Ona görə nəhli edir, qəbiri sallarsan qəbiri səkəzmək, oturmaq. Ayrın bir, nəhli edir insan öləndə, Onun cəsədilə pis raflar eləməkdir. Hətta sığmaqməkdir düzgün deyil. Aydın böyük, həyənbay salsın deyil ki, cəsədlə elə davranın ki, diridir, diri kimi. Bazısı, insana hörmətdir. Ona görə, müsəlman qəvrsanlılarla toxunmaqı düzgün deyil. Bəqət, zarurlu olsa belə, amma belə olmaz. Amma müşriklərin isə, məsləhət isə, məsləhət. İçimli olar, məsələn, tafsir. Yol çəkməyə və ya, məsələn, çəkib şəhər Aydındır, xəstəxanə çəkməyir. Bu daha yaxşıdır. Bə burada, e, Buhar Rəxmin Allah burada deyil ki, bəzi Peygamber səhəni buyurdu ki, Allah ləyinət ediləsin, yəhudilərə onlar Peygamberlərin qəbirlərini istəmək Və başqa rivayətdən əsanələr deyilir və onu göstər ki, bariz, Qəbir üstə məsid olmaz. Neçün? Çünki Peyğamban əgər qəbirin üstə nəhni olunur məsid tikmək? Və başqasının necə? Ayrımda həm salih insan, həm əvliyə olsun insan və ya olmaz. Məsid tikmək olmaz və ya bina. Nəhvlə qəbiri çox qulluq dənəmək lazımdır. Məsələn, bizdə görürsən armaturlarla zəndə elə bəlkədirlər, o qəbir 500 il qalar. Daha heykəllərdən zazıb maaş alır. Amma Qadir isə beləcə baş kimi bütün hansı qarşısında olacaq ətrafı. Amma Qadir xidmət olunmaq olar, sən belə yox. Yəni məcənləndirilməlidir. Və solo burada Amma ibn Hattab görür ən əsəli malik Qadirin namaz qovar. Əmər və xatab dəyir ki, qəbir qəbir qəbir, qəbir. Olursa Ənəs və Əmər yadına salır və Ənəs ünvanı şovu daha orada kılmur. Lakin Ənəs namazını qaytlar mürtəcdən. Yəni <gülüyor> yani, Ənəs edinir ki, səni namazın batıldı. Aynın məkək qəbir olan yərdə qəyənilmür namaz kılmaları. Necə? Olursa bilməri ya, Qəbir namazı qəlxənə olur. Amma cənazə namazı qılmaq olar qəbirsanlıqda. Çünki cənazə namazı qılməyibsən. Çünki cənazə namazı namaz da öyle xəy. Orada bir çox yoxdur, secdə. Onu yələn qəbirsanlıqda olar qılmaq. Amma belə namaz qəbirsanlıq qılmaq olmaz. Həmçin qəbir da. Yaxşı, sələq burada yenə başqəri vaiklər də getirmək ki, <gülüyor> Umu Sələmə, Umu Habibə Ayşələrdən rivayət edir ki bəs onlar Həvəçtənə gələnlərdən idi, mühazirlərdən. Deyirlər ki, ya Resulallah, bəs biz orada kilselər gördük, orada şəkiller var idi kilselənin içində. Meslələni dəxil, Hristiyanlar. Rədiyən, bər salsın, deyir ki, onlar də belə Salih adam öləndə onun şəkini çəkirlər məli şeydə, meçiddə. Ona göre kiliseler muzeydi. Şekil muzeydi. Aydın böyü. Mesela orada görsen hem gör ki İsa'dır, gör ki Meryem ve sonra şekiller görsen türküzür. salih insanlarla olan. Mesela ölen kini mükevlesleştirilir. Hem ibadete dönderler hem de kilisede şekillerini çekirler. Ama şekil olmaz. Tutursan ibadet yeniden. Ey Nebi sallallahu aleyhi ve ki Allah lanet etsin şekil çekenlere. Tanesin ki ayrıca bir liste, şekil çekenek, yalama çekenin, güzel şekillat zila senetinin, fiziler ha, fizey ruh verir. Ve ruh verebilmiş, çünkü verelim hakkıdır. Sardan getirecek onu. Ve Sonra Resul sallallahu aleyhi ve dedi ki, onlar en pis Xadr, qiyamət günü. Onlar ki, yəni, əgər sali insanlar öləndə tutubanın şəkilini çəkib məcidə vurarlar. Ayrındır, yəni ibaditliklərə. Ən pis qiyamət günü adamlar olardı. Və burada Buxarif xəməqullah ənəsin rivayətini gətirir ki, o axt ki, Peygamber sallallahu aleyhəm mədiniyə gələndə, məcidin yeri təhən olanda, elə oldu ki, Bir bağ edir, bağın sizlə qəbirlər vardır müşiflərin. Və bağ da Mədinə əhlindən, əhlindən sakinləndən birini, birini. Və peyandağ salsın, ki, biz onu pulnağa çıxı yerin. Aydın deyir, lakin o istəmir, deyir Allah xətinə verirəm, Allah yolunda. Orada xurmaq az olur və bir neçilə müşiflərin qəbirlərim və Peyyambar sağlısa əmr edir ki, çıxardın o qəbirləri oradan, çıxardırlar. Aydınləri çıxardırlar və aparla hamısı baş yerə basırırlar uzaqda və onun yəni, üstə təmizlənindən sonra meçid dikirlər. Mədina meçidi. Hə. Yəni, bunu göstərək ki, Xarəd-Raxanullah bununla gətirir babın adını qoyub və bu dəlillərə gətirir ki, olar, Müşünəyə qəbirləsənləqdirsə, məsələn, tutaq ki, söküb, meçid dikmiyə olar orada. lakin bir şəhət Gəlik çıxardıb qəbirləri təmizləyəsən ortam. Aydın bəyə, qəbirlər təmizlənməmiş, mesik dikimi düzgün deyil. Aydın bəyə, və Allah s. Muxari, Rahimə Allah. bu məsələni tutarır və keçir e, başqa məsələlərdə. Olardır qalsın, gələndək sənəcə, Allah -uqa.